У Києві пішов сніг. Засипало дорогу, трамвайні рейки, іржаві ржаві підвіконня, і граблі у вікні навпроти. Щодня Олександр Реженко чекає дзвоника від Лариси або, в крайньому разі, від Сашка Чеканчука, але вони мовчать. Коли одного вечора він сам зателефонував Ларисі додому і почув від Майі Гаврилівни, що Лариса народила дебіла і посадила його їй на шию, а тепер вирішила примурити їх обох, а коли це нарешті станеться, вона навіть не прийде прибирати їх розкладені тіла. Коли ж одного вечора позвонив додому Чиканчукові, то почув неадекватний набір звуків і короткі гудки перерваного зв'язку. Придзвонив ще раз. Не брали слухавки, очевидно, вимкнули телефон. Правда, наступного вечора Чиканчук вибачився по телефону і сказав, що треба дожити до Різдва. Риженко запитав, як справа з картинами Козової, чи не було претензій від Біста, що картин замало. Чиканчук відповів, що нібито все гаразд. Вогняний цикл прикрасив кабінет шефа і підроблену розписку підшиту до відповідної теки. Він підшивав її особисто. А поки він більше не в змозі говорити. Доживемо до Різдва. Тоді фундація піде на канікули, і вони з Ларисою знову візьмуться за пошуки істини. Гадаю, сніг не замете всі сліди. Сьогодні в Олександра Реженка тільки дві пари лекцій і більше нічого. Він завжди вважав вільний графік своєї роботи чи не основною складовою свого життєвого капіталу. Він умів доцільно використовувати свою свободу. Але нині нерозписаний за жорстким графіком час налетів на нього, і він не знає, куди подітись від його холодних обіймів. Відкладає на потім замовлені статті відгуки, підготовки до нових лекційних курсів та упорядкування книжок. Весь час думає про Мар'яну. І про те, чи осягне він істину її життя та її смерті. І взагалі, чи містить істина смерті істину життя? Йому нема з ким знову-знову обговорювати ці загадкові події, з причини яких Мар'яна Хрипович опинилася на рейках під колесами товарного потягу. І тому він сам на сам із собою болісно намагається прокрутити все, що могло статися того каламутного вечора. Отже, головне, чому не можна погодитися із нещасним випадком. Це не віра у вище призначення Мар'яни, хоча таке цілком могло бути в цієї непересічної жінки. Головне – це невідповідність характерної поведінки Мар'яни та її дій у той вечір. Якби вона раптом відчула себе погано, вона перебула б десь. Не рушала у дороги проти ночі з великими грошима за пазухою, з куштовностями у вихах і на пальці. Що змусило її вчинити, так незрозуміло. Отже, Мар'яна прибула в Новожахів до Козових. Передала їм гроші від фундації та відсоток від продажу картин «Любоньки в Німеччині». Отримала розписку від них. Власне, комбінатна дорожня міліція, вочевидь, саме за цією розпискою так оперативно встановила місце роботи Мар'яни, а також шлях її подорожі. Там було вказано телефон фундації, а також паспортні даних Козових. Отже, Мар'яна отримала розписку від Козових і відібрала частину картин для себе. Розписку про придбання картин серед її документів не було. Гаразд, Мар'яна взяла картини для себе, можливо, вона купила їх за власні гроші, нехай. Але ті картини зникли, а сумку з її речами убивця не взяв. Зачекай, зачекай, ти знову проговорюєш багато разів проговорено разом з Ларисою і Чіканчуком. Але щось із тих ймовірних подій вони так і не проговорили. Отже, Мар'яна переночувала одну ніч у кімнаті для приїжджих у приміщенні Новожахівської школи мистецтв, і їй там дуже не сподобалось. Це цілком узгоджується з тою Мар'яною, яку ми всі знали». Вона любила комфорт і вважала, що їй його мають надавати. Гаразд. А потім вона збиралася до Анатолія, в якого спочатку не планувала лишатися на ніч, але якому везла якісь гроші. Послухайте, а може вона хотіла відкупитись від нього? Може він шантажував її, погрожував, що розповість бісту про їхні стосунки? Може Анатолій знав про біста? Добре було б запитати Кубова, чи випливало із розмов з ним, ніби Анатолій знав про американського бойфренда Мар'яни. Втім, Біст не був чоловіком Мар'яни. Лариса казала, і вочевидь вона має рацію. Біст не ревнував Мар'яну. У нас не ті стосунки, коли ревнують. Так Мар'яна колись казала йому, Сашкові, в одній їхньої любові. Втім, зараз не варто про те, що було б бозна, коли... Зараз про той листопадовий день, позначений числом, яке невдовзі напишуть на Мар'яниному надгробку. Отже, вона збиралася переночувати в комбінатному, бо там їй підказали жінку, що здасть їй на ніч хорошу кімнату, де вона зможе відпочити після Новожахова перед Дружбонародівкою. Вони розповідали, що, як казала мати Козова, то була її знайома, в якої теж хвора дитина – Отже, мати Козова знає адресу, за якою Мар'яна збиралася ночувати в комбінатному. Збиралась, проте не ночувала. І навіть передала через Кубова Анатолію Сумцову, що їде до нього на ніч, хоча раніше не збиралась. Чому Мар'яна не ночувала у комбінатному? Чому змінила свої плани? Треба знайти ту оселю в комбінатному, де з якихось причин не заночувала Мар'яна Хрипович. Можливо, там пошукати нові відомості про її загибель. Отже, оселя, де зупинялась Мар'яна по дорозі з Новожахова до Дружбонародівки. Він ще не знає, яким чином можна буде знову вибратися в ті краї, але йому стало легше. Правильна постановка проблеми вже сама по собі містить її розв'язання. Так само, як правильно сформульоване запитання містить у собі можливі версії відповідей. Отже, пошук істини триває. Поки Лариса Лаврененко та Олександр Чеканчук пильно працюють над генеральним звітом фундації «Gifted Child International», незалежний спостерігач Олександр Рженко не сидить, склавши руки. Він весь час думає, що сталося тоді, і від напруженого пошуку істини в нього починає тяжко боліти голова. Він одного дня втратить притомність, як герой відомого оповідання Інгеборг Бахман. Але той суддя до очманіння ламає голову над обставинами убивства чужої йому людини – а йому Мар'яна не чужа. Вистині її життя певною мірою є й істина його життя. Цінна і непідробна, як той смарахт у персні зі шкатулки тьоті Тали, який він подарував їй незліченну кількість років тому. А сніг ідея лягає на плечі пам'ятників і каріатит. І ті сині півгодини між сірим днем і чорною ніччю хочеться простояти під кам'яною ротондою, Дивитися, як меркнуть шпилі, як наливається бурштином венеціанські вікна. Метушиться Юрма, і йому добре, що якийсь нетривалий час він не належить до неї. Дивиться на синій сніг, який засипає усе, а завтра, можливо, розтане. На нього вже давно чекають удома. Він дзвонить з вуличного таксофона дружині Люді, і вона переказує, що телефонувала Лариса Лаврененко, яка на роботі до дев'ятої вечора. О, господи! Він не має під рукою телефону фундації. Можна, звичайно, повернутися додому і зателефонувати звідти, але зараз ним опановує шалена. Мало не дитяча нетерплячка, якому швидше побачити Ларису, що нарешті згадали про нього. Також він відчув, як скучив за її великими темними очима і темним волоссям, яке вона щоразу зачісує по-іншому. Він навіть мимоволі був відчув ревнощі до Чіканчука, з яким вони весь час поряд. І знову з землі його пам'яті піднялися слова Мар'яни «В нас не ті стосунки, коли ревнують». Тепер Олександр Женко вже не спостерігає бурштинові вікна і засніжені каріатиди. Навпаки, тепер його дратує несамовитий сніг, що повільнює його дорогу до Лариси. «В автобус не влізеш, пішки не дійдеш, авта не зупиняються». Коли нарешті зістався до темної арки, за якою світяться вікна фундації вже початок восьмої. Білява лялька чимно запитує, до кого він, і проводить його до Лариси Вікторівни. Посидь хвилинку», – каже Лариса, не вітаючись. «Зараз поясню, навіщо ти мені був потрібен». Велике робоче приміщення західного типу розділене невисокими перегородками на окремі відсіки. Лариса довго не йде, він встає, оглядається навколо себе. «Ага». Ось відсік покійної Мар'яни. На столі її великий портрет з чорною стрічкою навскоси. Біля комп'ютера порається високий чоловік з розумним, пожмаканим лицем. Він палить цигарку, хоча на стіні переконливий плакат на «No усмок. Очевидно, в того чоловіка винятковий статус, коли дозволяється порушувати правила. Він відкриває, закриває файли, жене по екрану таблиці. Здається, він задоволений тим, що в нього вийшло і гукає: Сашо, ходи сюди! Зі свого відсіка вилазить Чеканчук, він весело тисне руку Руженко, робить йому знак «Зачекати» і підходить до пана з цигаркою. Ось, хай хазяїн приймає. Зараз. Ларисо, пані Ларисо, а де Джері? З'являється Лариса і каже, що Джері замкнувся з Галею. Звільниться за півгодини. Ну то передай хазяїну, що все вийшло. комар носа не підточить. А це вам те, що ви просили. Він віддає їм дискету. Файл Анатол... Спек, рученко, крапка, Дякуємо, Рома, хай вам щастить. Як буде треба, фірма «Локшина на вухах» до ваших послуг. За помірну платню. Гадаю, ми маємо право випити чаю, каже Лариса. Отже, слухай Рижику. Сьогодні вранці нас повідомили, що з Лондона до нас вирушить транспорт із різдв'яними подарунками для наших стипендіатів. Канал уже подолано і є надія, що за пару діб три тисячі пакуночків буде тут. Далі їх треба розвести по Україні. В нас колег менше ніж напрямків розповсюдження подарунків, і тому виникла потреба взяти тимчасових співробітників для цієї шляхетної акції. Пан Чіканчук поїде до Херсонської області і сподіваюсь, вернеться живим. Я їду на схід по знайомому маршруту, але подарунків дуже багато. Чи не погодився би ти супроводити мене? Лариса, в мене лекції, але я домовлюсь так, звичайно, якщо буду живий. Я маю багато чого сказати тобі, але ти все не маєш часу. А що це за тип з фірми «Локшина на вухах»? Червона Галя вийшла з кабінету шефа. Лариса заводить до Джері Риженка. Вони теснуть руки. Так, вони зустрічалися раніше на прийняттях, але дуже раді зустрітися ще раз. Лариса завжди пропонує мені дуже хороших виконавців. Лариса і сама хороший виконавець. А також ініціатор хвалить себе шефові Лариса. О, ми ще попрацюємо. А поки про твою поїздку з Олександром Риженко. За поїздку кожен отримаєте 100 умовних одиниць плюс добові й оплачена дорога. Так, обдаровані діти України обходяться нам недешево. Але нехай у них усіх буде щасливе різдво. Джері, пан Ручкін зробив усе для геніального звіту. Залишилося тільки виводити його на друк? Дозволите починати? О, ми все надрукуємо з Галею. Ви можете йти додому. Робить щедрий жест Джері Біст. І чеканчук хайде. Вперше за два тижні ми виходимо звідси раніше дев'ятої, не віриться Ларисі. Вже так звикла до рабської експлуатації, що вже й не хочеться додому. То ходімо десь посидимо. Шкода, що не можна десь побути наодинці. Ларо, я так скучу за тобою. Ми можемо піти до нового мешкання, робить дияволічну пропозицію Лариса. Якщо ти не боїшся, звичайно. У мене є ключ, який повернула Анжела. Заодно пошукаємо рукавички. Які рукавички? Мар'янині рукавички, які дають мені спокій від нашої поїздки в ті краї. Ходімо, Ларисо. Найкращі хвилини в житті несподівані. Так, і найгірші також. Але поки на нас чекає одна з найкращих.